ریاض السالحین حدیث نمبر یعول السوا سلور دیرشم گیار سو نمبر حدیث دے السوا دو دیرشم باب نمبر دے دو سوا پینزم باب الحس علی صلاة الوطر باب دے پا با بیان د تیزی پا مند باندې. او په بیان ده دی انه سنت موکده تن دا سنت موکده دی او په بیان د وقت دي دا یی ګوره ها سنت موکده وی بازي او زمنګ امام ابو حنیفه رحم الله وی دا واجب دی ذهبا ابو حنیفه الوجوبی دارنګي ها دا واجب دی لکه اور ص بیان راضی و بیان د ویتر عن علی رضی الله تعالی عنہ قال حضرت علی ویلی الوتو ليس بحتم منک صلات المکتوبه ویتن دے یقینی پشان د منذ فرضو یقینی پشان د فرزوندی زک فرز خو یقینی دي قطعی دي او وتر قطی او یقینی ده فرز پشان دي واللهکن ص نه رسول اللهصلله اللله و وسلم لیکن سنت کړي نه بیالی سلام قالويلي ان الله وتررو یحببول ويته ش الله وتر دی نو خوښي رو لره الله تاغ دی نو الله تا خوښي الله تاغ دی نو الله تا کو خوښی الله تاغ نو الله تا کو إن الله حيطن يحب الوترا فاوترو يا اهل القران لو اوترو كيتاسو ايد القران والو ايد القران حاملين اي برتاكونكو دو قران فاوترو يا اهل القران اي برتاكونكو رواح بوداد و ترمیدی وقالات و ترمیدی حدیثون حسنون اوه تره پا معنى ده تاق جفت وی دو او تاق چه یو یوی لکه یاو دره پینزا اوه نا دیتا سا او دو سلور شپاگ اتا دیتا جفت ویلیشی پوشن حيانه ویتر مونزه د فرض او پشان لازمی نه دي واجب دي او که سنت دي د امام ابو حنیفر رحم الله فنځ ویتر واجب دي دایمو سلاسو پنز باندې سنت دي د امام ابو حنیفر رحم الله دلیل داد د دا حدیث نه ال ویترو حق فملم یوتر فليس مننا ال حق حق فملم یوتر فليس مننا الو وتر حق فمن لم يوتر فليس منا ویته حق دی او چې څوک ویته نو کی نو نه دی یعنی ها زما طریقہ هغه نمنې واوترو یا اهل القران ها ویته نو کې اے قران والو مؤمنانو دا امر سی غذا او امر د فارو د وجوب رازي امر دلات لازم وجوب باندې گئے دیرو احاديث کې په ډی روزینو ک ددي احیت راغلی ویترو نو د دی په مقابله کې چې د صاحبینو بیننو د مو سسه او چې کم دز بیان د ویترو د سنتې موقعده را ځي نو هغې نه مرا سنتې موده دا هم واجب تندي دي سنتې موقعده دی غوی خو داسې سنتې موقعده چې قریب دي واجب اوته پوژ وعن ابي وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ولي بيبي عائشه من كل الليل دټولش پينا قد اوتر رسول الله صلى الله وسلم من اول الليل من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيدا شپي من كل الليل دټولش پينا یعنی د شپې په هر اسکه نبی عليه السلام وی ترکړي من کل الليل د شپې د ټول د هرې سینا نبی عليه السلام وی ترکړي من اول لیل باول سي د شپې کې وی ترکړي سوه وختونه دا سه کړي باول د شپې کې من اوستهه او په منځني سد شپې کې و من اخرې او په اخرې سد شپې کې وان تا ویترو الصار او پاخیره اسدش پہ کې به نبی علی سلام ویتر تر صاد پښمنی وخت ته پورې کول هغه ته رسول یا وان تا حویترو الصار عمر کې نبی علی سلام ویتر د پیشمنی وخت ته نزدې کړي دي مانا یعنی صبارا حتون به نزدې ویتر وکړو متفقون علی اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری او د مسلم وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلى الله علیه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا او غرذوا اخر من تاسو د شپه وتر متفق علیه اخر من چې د شپه نو اخر من د شپه هغه وتر کې ثواب زیاد دی دین د ما سلطان و پیتره دا او چکره دا تهجد او مصکری نو دو ويتر د ټولو نه فاخر کې اوکا د تهجد او منځو اوکا کنا او اخیری چکلا د تهجد او ختمه نو اخیری پس ختمه کا پویتر باندې اخیری ويتر وکړه متفقون علی چه اختتام د شپې په منځو ويتر باندې راځي وعن نبی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنو انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا او تیرو قبل ان تسبیحو رواو مسلمن ویترو گئی مکد تسبیحو مکد سبا د سبارا خطو نمک کے ویتر کوئی بہتر خدا راچی ویتر رستو کی او سبا تنجدی خوب پتن لے سبا چرت خطل نئی رب صباح خطلو تا نزدې نزدې وی توروکای وانا عايشه رضی الله تعالی عنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل بشك النبي عليه السلام چې موږ به کاو یصلي موږ به کاو موږ چې نبی عليه السلام په د شپې خپل موږ کاو وهي ام ترزت بين يدي او دا ب داغه مخه تاوا اودا ا پپلو نو باندې محمد نبی عليه السلام بوا او د بوم لاستوا پایزا بقیا لو ویترو کله بچي ویتر باقی شو انو مول به ختم کو نو اي قزه ها نوراوي خه به نبی عليه السلام د عائشه لرا فاو او نو ویتر به وکلو بیاشه به ویتر کو له پوشک مول به اخلاص کو ته تجودو نبی علی السلام با عائشه بیغه کړه د کاری به پر خو دو چې وتر وکا مسلمان ریوا د و نو په بل ریوا د مسلمان کې دا سم راغلی فیضا بقېلو وترو کلا چې به وتر پاتشو باقشو نو قان نبی علی السلام وې قومي فاوترو یا عائشه تو پاسا ای عائشه او وتر وکا پاسه گا وتر وکیا عائشه هم ده اخیری اسې پښپکی ویتر کړی دی پوهه دارو تاسو راغله وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ویل بادر الصباح بالوتر جلتی کوې په وخت د صباح کې په ویتر باندې اسنه چې ویتر ده نه پات دی نيږي رواه بو داو ترمذی او قال حدیث حسن صحیح وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ نو قال جابر ویلی قال ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولهو ومن طمعا یقوم آخرهو فلیوتر آخر اللیل آسو چھی ارید دب منچ پابا نسیگی پاخر دیسی دشپے کے نویتر دیو کی پاول دشپے پاول وَمَن تَمَعَّدَ چاچتمواد پاسې دوه فاخري پا سد شپې کې نو فاليوتر اراد ويتر پرې دي اويتر دیو کې فاخري سد شپې کې وَلَ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ بِشَكَا وَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ زَكَاچ د آخري هئې سې د شپې منذ هغه د خیر او د برکت لوي مشود د تون غیته حاضی شو فرشت یعنیغا د خیر او د برکتواوي بل روات ک رای په ان نه سوات د آخر د للی مشهود د تون وظالے کا او د تون غیته حاضری شوی فرشت او دا ډیره غوری سرده د شپې چې ستامون په داس و کراشي چاغی ته فرش حاضری پوش نه رواهو مسلمون باب و فضل صلاة الزحا بعد پا بیان ده غر والد من ده او بیان د کموالی او ده زیاد والد او د درمیان والد آغه او تیزو والده په محافظت دا غی باندیم وعنبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنبی حریرہ قال آغوی او ثانی خلیلی صلی الله علیہ وسلم بسی وصیت کرے ماتا زمان دوست خال دوست و پیغمبر پاس و سلم بسیع من سلاست ایام من, من کل شارن پاہرمی آشک ددری رو جونی ولو پاہرمی آشک دری رو جینی ولزمان خلیل ماتا پدی وصیت کرے رے ورکعات زہا اپ درکعات ندساق باندے وانو تیرا قبل ان ار خدا ورکعات زہا اما دوی وسیت کله دو وتر کوله مخه دو بهدار دلونا او دو او دوکه دو نا مخه دو وتر کوله وسیت کله ول کل سړی ودشي راپان سیګینو ویترتي پاتشینو ماته وی دی الودکه گاچ کله ویترب کې متفقن علی ول ایتار قبل النوم انما يسحب لمن يسق بالاستقاذ آخر الليل او تار چیده ا ها او وی تر کول ما نه بشکدا مستحب د پاره داچا لا یسقو بالاستيقاظ اخر الاخر الليل چا غه اعتماد نکي په بيداري د لو په اخري سي د شپه کې ف ان وثقا فا اخر الليل افضل نو کدو اعتماد وي چې زه وي لو پاخیره سے د شپې کې دا غوړه بیا وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا هو يسبح على كل <سؤال> سلام من احدكم صدقه وګوره يسبح کل كل سلام <سؤال> من احدكم صدقه پس سباد کې یعنی په یو اه امن ه د کوم په یو کس تاسو په تاسوو کې پارېیو کسبانندې پهسهحر کې د هر جوړ په بنده کې سر دقللازم مه یحو په هرر سبا کل سلاما په هر یو بند باندې د بدونو د یو کس تاسوو کې سرده کاره سپوش که چې سبا کږ نو په بدن ک سو زارې درې سو شپته لو تدري سو دشبيدو دازاو دبندو نو صدا يوه بدللا چاغا بته پورا گيا گيدا ا بدل پسادا کی فكل تحميد تسبيحه صدقه النفار يو تسبيحا فار يو تسبيحا صدقه وكل تعميدت صدقه النفار الحمد لله صدقه وكل طاليله صدقه او فاريو لا إله إلا الله ويل وكل تكبيرت صدقه او فاريو الله أكبر ويل صدقه وعمر بالمعروف صدقه وعمر بنقود صدقه ونهي عن المنكر ومنادنا روان دا صدقه وتزيو من ذلك ركعتان يركعوا ما من الزحام او کافی کې د دینا درکاته چې درکاتو ګر دې د که کده هر یو بن حق نشي ادا کولې درې سو شپته د هر یو بن حق نشي ادا کولې نو بیا د سو کې درکاته د زوحا مونږه دا وخ نو په دې وخت درکاته موږ کول دا د هر یو جزء او د عز حق ادا کولې هدام نشي کولې نو یو حدیث کې دا امر چې کله په یو ځای تېږې او مشکللی او ضرریشي په لاه کې پروت دی چې انسان ته نقصان نږ نو هغه د لا نهڅکه لريکه نودان درې سووشپېته د بنددونو حق پهې ادا کېږي سره لته ازغیر د کان ګټه دا بل یو ششی د پلاه کې چې په دی به ټیر معشوم غزیږي نقصان بوشې د چااقپ کې بلار شي احنا دا ټول صدقی رواهم مسلم نقل کړی دی نه مای مسلم الله تعالى عنها قالت عائشة كان الله صلى الله عليه وسلم يصلي ربعاً مذ بكا ذو النبوي السلام صلى الله عليه وسلم صلوا الله او جاتو بیا چخهغه به شو د الله وعن فاختت بنت عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ ناقال داویم دو امی حانیم فاختہ لردہ بی طالب و آم اغویز زحبتو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتحی د نبی علیہ السلام سر اللہ علمہ پکال دو فتح دمکی فوجتو نومن دما نبی علیہ السلام را یا تسلو چو غسلے کاو د غسل <سؤال> په احالت <سؤال> میوموند او چې پړدې کړې وا غسلې کاو فلم ما فرغا من غسلي ارکلا چې فارغ شنه بيلي سلام د غسلنا نو صله سمانه یا رکاتن نو مونږ کو نبي عليه السلام تر کاذا وزالک زوحن او دغه مونږ کوم زو څاټه رکاتې کاو د زوحه دغه نه خلص به چې کومزي دغه زوحه مونږیغه یو ده اشراقی چنور یو نیزا راپورت شدوا ایو زعا داوخ متفق نالیم و آزا مقتصرون لفظ احدا روایات مسلم دا غیز کرکری پا یو ده روایتونو که نو پکار دادی چپدیسی ظلمنگری ریسو گو احتمامو گو باب تجویزی بابو تجویزی صلاة زحا من ارتفاع شمس الله واالیاول افزلو انت سلی یا د اشت دل هرې دا باب دی په بیا ده بیان نور خطلو او چې جایز د منځ زه د را پورته کې دولو د نتل زواله پورې او غورهدارې چې منځ کې ته په و د سختې ګرمې کې افپورته کېلو دور کې چې نور ګرم پدې احادیث ذکر کړي وعن زید بن یارقم رضی الله تعالی عنہ را قوم بهشکه د یو قوم لرا رسولونه من الزهات ای بموس کاو د ساخته د نور د بختنونه پس قال نبی علی السلام ورته امه خبر شه لقد علم دي ان الصلاه فی غیر هذه سا بهشکه موس کول بغیر د د سات نه افضل د دی ورغردی د دینه دې خبر کم چې دا ساخ مونږ د دې وقنه سیوا په بل وخت کې زیات به تر ان ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه السلام ویلي صلاه تول اوابینهین ترمز الفصالو دا اوابینو د مونږه وه هغه چې دو خانو د بچو شا ګرمشي پاو چې ګرمشي شا د بچو دو خوانو صلات یعنی انور چ خو چت شي اوغه ها د انور آ ګرمه شروع شي اوابین اصل کې ولې شي الله تعالی رجو کوونکی الله تعالی غرزيدونکی د سنا الله تعالی غرزيدونکی د غفلت نا حضور دا یا را گرزیدونکو دو ګنا نڅوبه تا ویله قدمونه ز اوابي نزه اواب مانسدا را گرزیدونکو دو ګنا نا اتهب تا پدي منسرا مس ما ده نه راو ګرزي پوش الله ما دو ګنا نه راو ګرزي توبه تا اوس پدې باندې بيان د احاديثو کوي جواب مسلمون ترمزو بفتح ط او الم م وبظاد المعجمه یعنی شدت الحر سخت گرمی کی چې د اوخانو د بچو شاګرمشي د اوخان بچي هغه نازکی داغه شاسکیږي زر گرمیږي ځکه هغه نور دا شریده لنی خو ساروخو پاغښوي په نورونو کې پار وختونو کې موسم منسره واغه خو بس تازه پیدا شوی نو چې له غوندونو لري کې نو بیا کل سور ته منډه ویو خو کل بلغه حجع و الفصال جم و فصیل و و سغیر من العبل دا غوالو و بچیری باب الحصه على صلاح تحییت المسجد میرا باب دی په بیان تا تیزی پا مند تحییت المسجد دورا کاتا چې او دستے ہو کو آغا تحییت الوزور دے او چھو جماعت تا تحیت دن و شید دورا کاتا موسکو تحییت المسجد دے او مکروع دیناستا مقید منز کدو دو رکا تنونا اے آغا وقت چه داخل شي داخل وقت برابر کد منز کدو دو رکا تا برابر کد منز کدو دو رکا تا پنید تحیی سرا یا منز فرض وی یا سنت مواکد وی او غیر دا غین وی پده طولو حالتنو که منز کول دا دیر بہتر دی پوچد نهفلی مون د مکروه اوقات نه ګورې هم ازره ته زم ماځی ګر د ماځه نفس یو جمعه تراله تر په تورہ خاطر موځه مسجد نا هغه وخت سره وقت مکروه لري یا د دولس بجې ټیمینو ام بیا به وخت مکروه کی مون نه کې ا ح نبی قد عذ رزی تعالی انহু حالله او قالویلې ررسول الله ص الله ل صله مذا د خلله حددو کومل مجده کله چې دن نه شيیوکسستا سوجمماتته فله يجلس حتى یسللي یا راک نهدي کې تر دی چا هغهه منزو کې نهدي کې تر دی چاغاه منزو کې دوړکته متفقونه عليهلی دی چ جمعه تلار شه نو دره کاتمو سکول دا ډېر بهتر دی دا ډېر بهتر دی پوجم وان جابر رضی الله تعالی نو قالاو یته تنبی عزالهم ز نبی علی السلام ته وو هو فی المجدی نبی علی السلام په جمعه او نبی علی السلام په جمعه ات کيو نبی علیہ السلام پا جماعت که اوفقا لیوی سوال لی رکاتین منزکا دو رکاتا متفقن علی باب ویستی باب رکاتین بعد باب دی پا بیان د مصحب والد دو, دو رکاتون پس دا اودسنا دو رکاتا منزکا دا اودسنا رستون پا دی بانی حدیث پیش د حضرت بلال یا نبی حریرہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نبی علیہ السلام قال بلال یا بلالو حدثنی بارجا عملن عملته فی الاسلام بیان کما تا دا رمز ول عمل چتا کړه یغه عمل لرا مات بیان دا عملو کا مات بیان دا غا منذ کا چې کړه تا غ منذ لرا آیا بلال ما ت داسې یو عملوخوا چېستا په نظر کې ا عمل ډیل جا د امید والله عملوي امید والله عمل لاته و خیا بایانو کا فیننیسمیدتو دفه نه علیکا با ب نه د یافل زکا ځکه بې شما واورې د آوا پزارته کې زما نه دلولو په جنت کې۔ زکه ما په خوب کې دا واقعي دي لوه وا. ته ما خوب کې ولې دي جزاء په جنت کې روان ما نو ته نو ستاسو په نو هغه شرما وایو او ته په جنت کې غرزيدلې ست د پنو هغه چغار ما په جنت کې د خپل ځان مخ کې وایو ریځو عمل تاسو دې قال حذبه بالو ما عملت عملا ارجاع عندي من ان لم اتطاول تورن في سات من الليل او نهار الا صليت بزارك الطهور ما كتب لي ان اصلي متفق عليه ما یو عمل نه کړی عمل ادیر دو می زم په نزبانی د دینه چزا او د سکه او د س او په یو ټیم کې د شپې یاد زده الا صلیتو بذالکتو مگر زم مسخوم په داغه یو د سره ما کتبا اغمون ز چې مخالقه ری شوی زماده پارا ان صلی یاد مسکولو ای زما یو عمل داده چې کلز او د سکه کوم یو کورزوی خو چې وخت مکروه نوځو او د سبانسکوم د ورکهاتموس کومه دا زمون لازم کوي ښه کله او دس کې د ورکهاتاسه کوا موس کوا دا په ځان لازم کا ما چې کله او دس کله نه نو د او دس نه رسومه خامغه د ورکهاتموس کړي واهذا لفظ البخاري ادف بالفاء صوت النال وحركته على الارض ګوره چې کله الله تیوامل خوښ شي نو عمل رسنو خلقو تخخ کارگی اذنخه عمل له مهتر عمل له حازکه صفاو د سره پاک شو او سبه پدی مون سرا س گنا پدی صدا غن ختم شنو خبر صاحب شي مو خو 14 او 10 نکو پایو د 10 مونزونه کو ها او بیا 14 کو نو بیا اور پسې دوه رکاته مونزونه کو دا دې افسوس د خبره کنار نیو کزنانی منگ لپکار دادی چه منگ صدا حدیثو نوائیو بیان نکو چه پدیبانی منگ عمل کوو باب و فضل یوم الجمع دی و حجوبی ها ولی اقتصارو لا خلق دغنکی جماعت مون نکنو و تطیب و تبکیر علیہا و دعا یوم الجمع و صلاة علالنبی و فی بیان ساتھ لجابا باب دی په بیان د غروالی درج د جمعی کې او جو د دې جمع او غوسره کول جمع تا سان او خوشبو ویل کول او د وختات له الیادی جمعې دا او د از غوخذل فورز د جمعې کې او د رودویل په نبی له او په دې کې بیان د یو ساده د قبل دو د دعا او مستحب دي زیاتواله د ذکر د الله پس د جمعې نه قال الله ورضي الله تعالی اضا کوزییتې سلا تو فنته شروعفل ار دی کله چې پوور کلیشيمونځو نوخواه شي پهځمکه کې وه به تغو من فضل الله او لټوي د الله د فضزنله و کور الله کره یاد د و یا اللهله ډیرله الله کومتهلوحون خا کامیاب وعن ابي هريره رضی الله تعالى عنه قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه غواړه دا چې دا خې دې په باندې نو روز د جمعه دا فيه زکه به تر از دا چې پدې لسکې خلق ادم ادم عليه السلام پیدا کړي شویو و فی او دخل الجنه او پرد رز کے بعد دنه کلیشی جنت تا مخلوق اغه پر دنه کلیشی جنت تا و فی اوخره جن منها او پرد جمعی که اوخره بشیره دی قاولنا واہم مسلمون وعن نقل لذ ابو هرره رضی الله تعالی عنه قال او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم منته دا چا چاو دسووکوو فاصه نه لځو خایسته او دسې وک سما تل جمه بیاړلی جمعې دا ف تو غ کې کې غ د بیا د جمې دا انته چپشه چپ ناست تو دا غفه له هوما ب نه مافی به اوړې شي د د پاله داغې ګونه چې مکې ددي جم نه وبین الجمعۃ و ما بین دی دی جمعہ او د مخکی جمعې کې چسوره گناهونه داغنې شو الله به او د معاف کی وزیادت و سلاست ایام او زیاتی تدریو روزونو مو ته معاف کی نو سورا ده شوی لسرا ده و من مسل حسا فقد لگا چې مسکله گټې لره قال الرافو واخدو خودبی د امام کې فقد لگا تاکي لغو شو دا غي ثوابه د منزا نفسې د خودبی په دوران کې کزه کان مسکه چا دیوي چې کینا چاته دیوي لستا نا نوستاسوا چ سور په دې جمی غد نه لال د خودبی په دوران کې بغلې داس به لګته به زفموس کې ولاړې ما او خود بھی علا کا دی خواشا علا کا مخ کلار جی علا کا دلتا کین ہے خبری خدا کین کر تو دینا ختم وعانوه او نقلی دا بوه ریرنا آغا نقل د نبی علیه صلاة و سلام نکی قال آغو ایلی السلوات الخمس والجموات الى الجموات و رمضان الى رمضان منځونه پ جممی د یو بللی جممی پورې رمځان د یو د بل رمځانه پورې مقب فرالتون بیا ب نه نه مافی کوون کې ل کوون کې دا ګونه هوو چ ما بنظرې کېدي زاج تونې په تل کرا کلهځان بچ کړې چېځان بچکې د کباون نه کله چد او ساتلی چې د کبارولو ګونونوونه رو مسلمونو وعنه نقل د ابو هرره نه او د امي عمرنا انه ما چې بشک د دوهو صحابه سمع رسول الله او د نکړي د نبي عليه السلام نو یقول چې پیغمبر پاک وي على اوازه منبره پاکه لګید منبر نبي عليه السلام ناس ته او وي لينتهي ان قام عن وضعهم الجمعات دا خبره کړی د یقینا باغا لړګي د منبر باندې ناستو تشریف فرماو اوه خلق دي د جمعې د مون پر خودو نامه لاینتہی یَنَّ اقوامٌ عن وضعهم الجمعات من دشی لاینتہی یَنَّ اقوامٌ خامحا خام من دش قومنا دسنا عن وضعهم الجمعات دا پری خودلو دا جمعونه دا پری خودلو دا جمعونه خلق دا جمعونه مان دی نپر variety مان دی شیعی جمع او نپریری آو جماعتون نپریری یا من Auswina قومونا دا پری خودلو دا جماعتونو دا جمعونه اولا یخ تمن اللہ و علا قلوب عو inim و نمون حدیعی خوا ABDÍna من حدیعی جمعتونونه پرېدي جمعې سره موز کوئ نه او جمعی او منظم نه نو او لا یخې من الله هو نه الله به مور او لګي دغ پهسونو باندې وګوره چې د څوک د جمع ته حاضری نه کوي څوک د جمعی مو د حاضری نه کوئ نوله به د غې پړبانڅ لګی موور به او لګئ سله من نلغافلین بیا بهشيغې د سره نه نه خبرو او چې غااف شي او د خپل غاافت بیا نشي بیادارې دی نو چې د چې غافل غافل نو جانم ته بدار شيغافل لخه جااننم دی نو ته بیا کم کې د غااف او نه جا نم ده لکه صورتې عراف یو سل یو کم تی معیت واللهقل زراانه ل جا نهمه کسی د منل جنېول انې قوبون لا یف قوونه والله آزانٌ هم آزانان نوله اسم نه بیا والله هم آون لا یوب سرو نه بیا اولایک کل ا بل هم اول اولایکه غاافلوته و پاول داات کې لکه د زه انا ل جهننم ما پیدا کلي جهننم د پاسووکغافللو پوغافلون مې پیدا کړي دي چې د سه دي هذا جماعته نو نه غافل دي د جمی نه غافل دي د دین نه غافل دي نو جهنمیزه دي دلګي په ممبارح پیغمبر پاک نو سوداوی ده نن سبا وګوره اس بهسا جماعت مونږ به تلار شي <تصفيق> د جمی مونږ به تلار <تصفيق> شوو ځکه ما ته هم خو نه دي ځالو مونږ کوم کړ وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ابن عمر نن نقلی الله دې رضا شه دي نه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا جاهدكم الجمعۃ کل چداشی او کس تاسو جمعه مانځتا نفلیا تاسو غد غسل کی غسل کول د جمعه مزدا بهتر دی متفقن علی لمبل د جمعه د غسل اهمیته ګوره وعن ابي سعید خدری رضی الله تعالی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال وی غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم وغسل درجه د جمع دا واجب ده په هر بالغ مسلمان باندې محتلم بالغ مسلمان باندې ضروری وا متفقون علی المراد بالمحتلم البالغ امام نووی والمراد فوجوب سر وجوب اختیار او د وجوب نو مراد فرض اختیاری ده وجوب اختیاری فرض اختیاری ده که قول الرجل لساحبی لکا ویناد یو سریخ پا الملگریتا وی حقو کا واجبن علی استا حق پا ما باند واجب دی استا حق پا واجب دی دلتا موی واجبن لکل محتلیم د جمعی غسل په هر بالغ باند واجب دی امان دا وعن سمر رضی اللہ تعالیٰ نو قالا وی, قالا وی رسول الله صلی الله علیہ وسلم من توزایا مل جمع دی فبیا چاچا و دستو کو پورز دو جمعی کی نو دیر خده و نعیمتو خده و من اغدسلا و چاچا غسل کو پورز دو جمعی کی نفل غسلو عبزلو غسل دیر غرده بہتر دیر وابودادو ترمیزی و قالا ترمیزی و حدیثون حسنون دا حدیث دیر خستره دا حدیث دیر حسن دی۔ وعن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان جنو نقلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه غسل دنه یو سلی فرض د جمعه کی و يتطهروا مصطعا من طهرن او هل لا يغتسل اقرا مان ير تسلا اروي لا يرتسلو عو... لا يرتسلو ناجي خام خا غسل د کیو صلی فورس د جمی کی نو چ غسل کی و یت طهرو زان خ پاکی سن ما چ دا غت طاقت رسیږي د پاکوالی نا و ید دحینو من دونی او تیل دو دی اول گئی د تیلونا سر د غړ کی ګر د غړ کی او یا مسو من توی ببیتی بی یا د او لګئ هغه خوشبوي د خپل کور خوشب او لګئ سممه یغ جو بیا د کور نهبارار د فلا یو بین اسنینی خو چې بهر د و نو جوداوالی ما بین مابیدو دو کسانو کېو جماعت ته داخلی شي او د موزه ځای ته ځان دڅو د پااره دی روان شي خو دو کسانو په منکې جوداواې نه نراولی دانا چه لچکر او کی یو کس یو ته علم سی بل کس بل تا علم سی اگر کدو جمعیل روانی نو گرمون نقبلی گی ہاں سواب نمیلا وی گی سمم یسولی ما کو او بیا منزو کی د جمعی آغا چه مقر کری شوی دا غدر پارا نفلو نو کی سنتو نو کی سمم یونسے تو بیا چپ شی خود بیتا ایزا تکلم الامام کلا چه خود بوی امام الله غو فره لوما بین نهوو و بین نل جمهېلوغه نو مافی پهګیشي دته دغه چېو ما ب ددي جم کي او ب د جمې بله کې د جم م کې چ سوه دګناو نه کړي ابو تالله مافقی رو په خااریو خو که د جمځله روان دی خو دبو ک سانو ممس کې کو چغلی وړ نوګړې مافی نه رای وعن ابی حریرہ رضی اللہ و دالانو ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم قالا ہوئی منغت صلا یوم الجمعہ تے چاچ غسل کو پر از دجمی کے سم راہا فی الساتھ الاولا او بیا جماعت تراغے سم راہا نبیا راغے پا سات اولنکی یعنی فکا انما علوم بید راغے جمعہ تا پرنبی حالت کے فکه انما قرره مع بعدناتن نو دا دا سوشو لکه چې د قګوریا کې چې د قبانې کې ی یعنی په دی ی و کې اللهته د دوه نزد دی لکه د دو قربانی کولو سواب و ګاټو ومن را حاف ساعتې سان یتیڅوک چړغې پاغه ټیم دویم کې فکه انما قره به گویا که دا قربانی کرا چا یوخ لرا دون اللہ تا نزدی که لکه دا یوخ لرا دا قربانی ومن را فی سات سالسا اواغ سوک چلار پاگا سات درم که دا مند جمید پاگا را رستو گویا که دا قربانی وکرا کبشن یوگر لرا اکرنخ کرور ومن را فی سات را بیا سو چلار پاگا سات سرورم که گویا کې د قربانې کړه د دجا جاتن یو چرګا د صدقه کړه ومن را په ساعت پنځه اواغ سوق چلاله پس کې پاغټیم پینزم کې فکه انما قروا بعزتن ګویا کې د شکل قربانې کړه یو وی اگایلره ایزا حدا جلیمام دی وی اگې صدقه ثواب یو شو فایزا خرج الامام او کل چر او جی امام دو خود به بی ویلو زو 파ره نو حضرت الملائکه حاضر شی ټوله فرشتي خود به تا یستمعون الذکر الکی اغه ذکر لرا غوګ دی اغه از ذکر بیان تا غوګ دی متفقونه غسل الغسل الجنابه دا کول چغسل غسلن کا غسلل کراس للجناب في الصفه وعن نقل اذا ابو هريره رضي الله تعالى عنه هنا ذا ابو هريره رضي الله تعالى هنا نقل لي ذا ابو هريره الله تعالى عنه عنه ان رسول الله هي بيشک رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر یو کو یو مل جمعه ته پرز د جمعه کې نو فقاله وی وی فیا ساعه پر د جمعه یو ټیم ده فیه فی پر د جمعه یو ټیم ده لا یوافق عبد المسلم وهو قائم يصلی که بنده مسلمان پای کی موسکې نو د الله لا یوافق ها لا یوافقها نن برابرېږي دا غټیم سره بند یو بنده مسلمانان دعا چاغه ولړی او یسلمسکي او سوال کې د الله نه د یو چیز مګر ورکی الله آغاز هغه آغا څه هغه څه واشار بی دی یقلللها او شار او پیغمبر علی السلام پخ پلا صدا یقلل او چاغه وخړه دې لګ چاغو وخت دې لګیدې یو لګو وخت داسې په دی جمله کې چې د سکه سم دعا او غار الله دا دعا قبلې پوښت متفقون علی لا یوافق عبد د جمعې په ورځ یو داسې سات عمره زي چې په کم کې مسلمان بندا کم سوال کوي نو هغه ته ملاوي کې حکمت دادې دې مې وه مالو نک چر دغه صاد په میز کې کې مشغول وي او هغه ته می خودره وي نو بیا دی په کې عبادت کولې بیا بن کولې خوش وعنبي برده ابن ابي موسى الاشاري رضي الله تعالى عنه قال او قال الى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اسمي ته اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آیا ستا پلار چې حضرت ابو موسی شريده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د جواب ته دغه خبره کوي آیا اوریدلې پلار ستا چې بیان وکاو هغه پلار ستا د نبی علی صلوات و سلام نا په حالت د وختونو د جمعې کې چې کم کم وختونو دی قال لوی وایې قلتو ما نعم ا ما او یذریذا کنی یقولو چې سم یو رسول الله ما د نبی دې سم او یذریو کولو چې وی هیما بین ایجلس الامامو دا هغه وقت کوم دی د جمعې په ورځ وای دا وقت دی په منبر د کناسته دوناتن منځه فورې اپ ما بین د کناسته د امام انتقو صلاه چې پرګلی شي منځه یان چې کله امام د خطبه په ورځی نو دی نه ترمون دا ختم دو پوری دا غو تیم دے رواه مسلمون پوشی هنو <تصفح> دا قبل دو دیر تیمونری وان او امن اوس رجی اللہ تعالی نو قالاو ای قالوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این من افضل ایامکم یوم الجمعہ پیشک بازی در غور والی در از ساتھ رجمیدہ نزیاد کهی پا منزفی باندی منزو فی پدی جمعکی ولی فا ان سلاتکم معروضتن علیه پیشکمون استاسو پیشکولیشی علیه پا ما باندی استاسو پیش من پیشکولیشی پا ما باندی معروضتن اک استاسو درودا منزو یو عام خلق مانا کئی ان نه من افزللی <سؤال> ای یا می کوم ب شکه غه د رد ساسوو <سؤال> ځ د جمعې ده په اک سررولی یا من نه درود نه په دیرس کې په ما بانې درودونه ډیر وایئ وی په ان نه سولاته کوم معرو تون ب شکه هغه درود ساسوو پیش کوی شيلی یا په مابانې فا اکسی روز یاد کئی بما, بما اے خبر دا کئی ماتا فرشتی دا اچا چه درو دوی پمادو مالزمانا بیسن و عبدعود بیسن آدم صحیح